Biografii, memorii, clavecinul bine temperat de Johann Sebastian Bach scenariu de Virginia Velcescu. Liniștiți-vă, mai întâi voi cobori eu Dorotea? Ia-o tu pe Cristina din brațele mamei Sebastian, pot să duc și eu Tata este obosită Magdalena, dragă mea, eu sunt capul familiei Și vreau să te trec pragul viitorului nostru Cămin, precum cere tradiția În brațele mele, ca de mireasă păi Sebastian, te rog Ce fel de mireasă mai sunt eu La trei ani după căsătorie și cu un copil Te rog Faci să mă simt stingerită. Magdalena, draga mea, tu îmi mirease să chiar și când rifi mama 20 de copii. Roletea. Da. Bravo, O acasă. Hai sus, să Acum voi stați cu mintea aici, copii. Stați cu Am mai pregătit pentru mireasa mea încă bucurie. Ne întoarcem în Hai cu mine, Magdalena Și nu se poate după ce mai aranjăm și noi puțin lucrurile Abia am sosit Nici o cale spre bucurie nu trebuie ocolită draga mea Să mergem <trui> Unde e departe? Nu, chiar alături La catedrala Sfântul Toma Da, am avut onoarea să fac cunoștință cu una din vestitelei orgi Înainte de a te fi luat de soție este dintre cele mai bune la care am cântat. Oh. Așa, acum tu să stai aici. Eu mă duc sus și voi încerca să vă fac prietene. Îți mulțumesc, Sebastian. Îți mulțumesc că te gândești atât de frumos la mine. Ce frumoasă orga! Fluierele ei mari se înalță până în tavan! Sculpturile scânteiază brune și Aurii și Catedrala e imensă! Ce atmosferă învăluitoare! Sebastian mă încântă pentru că îl iubesc sau dacă mi-este atât de drag pentru muzica lui divină. De câte ori l-ascult cântând la orgă, mi-amintesc de ziua fericită când l-am auzit în oară. Era la Hamburg în 1720. Ieșisem să mă plimb prin oraș când deodată din întunericul catedralei Sfânta Ecaterina au început să se reverse fluvii de sunete sublime. Am intrat înăuntru ca să ascult mai bine. Nu știu cât am stat în biserica pustie, fermecată de vraja sunetelor, cu picioarele înrădăcinate, parcă în lespezile de piatră, pierzând cu desăvârșire orice noțiune a timpului. Muzica a încetat, dar eu mai trăiam încă senzația că Totul este ireal Când l-am văzut pe organist coborând M-am speriat atât de tare Încât a și val vârtej afară Episodul acesta la muză pe Sebastian Ori de câte ori ne-l amintim Pentru mine rămâne însă primul moment al profundei Și nemărginitei admirații pe care o nutresc față de el El Johann Sebastian Bach pe vremea aceea, capel maestru la curtea prințului din Kötchen, devenit după un an de la această întâmplare, soțul meu. Și iată-ne acum la Leipzig, în binecuvântată zi de 31 ianuarie 1723, la noua lui slujbă de cantor al școlii Sfântul Toma. Am venit aici plin de speranță unei vieți mai îmbelșugate pentru cei patru copii din prima căsătorie a lui Sebastian, pentru fetița mea de un an și pentru toți cei care vor mai veni. Și mai ales cu speranța că soțul meu va avea răgazul să se ocupe mai mult de muzică, să creeze superbe bijuterii care încântă cânt auzul și îmbogățesc sufletul. Și cât de bine se pricepe el să mănuiască orice instrument. Iată! Acum creează impresia că orga răspunde. Cu aceeași dragoste la dragostea pe care o nutrește, îi dăruiește bucuroasea tot ce are mai bun. Sunt lui vrăjite, parcă se însuflețește, oferindu-i tot ce are mai dulce și mai de preț. de tras să alături! Oh, oh, wow. oh, oh, uite, yes. uite că ai dermat, ca un... Oh. Ești foc de îndemânatic, ce să spun? Și mai ce de mâine! Hai că mă zăpacești!Și și durotea după acum sa, găsi să ne facă morală. E, hai ai nu mă trage! Da, hai bine, să vedem da, cine mă trage! Hai de ce nu mă Hai nu Hai Hai Hai, hai, hai te Hai te, -te. nu nu Hai Vârstă. Și aminte mai multă Agata, Agata, Agat, încetați băieți, vă rog Dacă ne aude tata se va supăra pe noi toți și nu se cade ta -ta. Nu? Dar noi vrem să vedem cine-i mai tare Nu copii, vă rog E, acum s-a terminat ora de clasă și tata va veni într-o într alta. Vă rog să fiți cuminți. Măcar aici să aibă puțină liniște. Lasă-i, Magdalena, lasă-i. Încerc să mă obișnuiesc și cu gărăgia lor. Nu e cel mai plăcut lucru urechilor mele, dar n-am ce face. Slujba de acum mă obligă la asta. E, eh, cine e mai tare, băieți? Dar Noi n-am crezut că se aude prin pereți. Te rugăm, zăneie! Se aude, se aude, copii. Și știți de ce? Să vă spun secretul. Eu am un aus foarte un bun. Și de aceea m-am făcut muzician și un negustor <laughs> Dar și eu cred că cel mai bine e să vă jucați afară Da, da, haideți E mai mult loc Dorotea, da. draga mea, te rog să ai te-o de cei mici Da, Vreau Sigur. să vorbesc cu tata tău Bine, mă duc imediat Eu cu copiii cei mici mă înțeleg mai bine și îmi sunt tare dragi Haideți, Cristina Bernard, haideți la joacă Sebastian, te rog să ierți pe băieți și mai ales pe mine Uite, nu reușesc să-i țin în frâu Am atâtea treburi în gospodărie că ui de ei Și tu parate atât de obosit o, Dar nu gălăgia copiilor mă supără Magdalena Ci prea multele obligații pe care mi le-am luat Prelund munca de cantor la școală și la biserică Te înțeleg, dragul meu, da Mai ales blestemată asta de latină Care nu se lipește deloc de mințile lor crude Știu, Sebastian Ai fost preferat altora pentru că ai făgăduit Se predai în afară de muzică și latină Ce era să fac? M-au ispitit atât de multe origine din acest oraș ca și rânduirele legate de serviciul divin în ce privește muzica, încât am acceptat. Dar voi face față, draga mea, tuturor rândatoriilor, te asigur. Una singură mă supără foarte tare, obligația de a nu părăsi orașul fără consimțământul domnului primar. Mă simt, cum să spun, ca o pasăre în colivie, ca un Da! Mai ales după ce ai fost capel maestrul curții prin din Kethen. Te înțeleg, Sebastian. Te înțeleg foarte bine și îmi dau seama că ai o muncă foarte grea. Da, chiar și îndatoririle privitoare la muzică sunt multe și obositoare. Joi și sâmbătă repetiția pentru slujba de duminică, apoi slujba, pregătirea cântecilor pentru procesiunile da. religioase. Și sunt atât de multe, dar am și obligații care mă bucură, Magdalena. Uite, de pildă, cea de a prezenta în fiecare duminică un motet sau o cantată. E greu să-i pe copii să cânte corect și frumos o cantată, dar e cu atât mai mare fericire de a auzi când le reușește o interpretare bună. Sebastian, știi, m-am gândit adesea că ție îți reușesc foarte bine concertele cu copiii, pentru că îi iubești foarte mult. Da, atunci când sunt cu minți și ascultători. Nu, glumi, Sebastian. <laughs> Vreau să spun că din dragostea ta față de muzică și față de copii, s-a născut o capodoperă. Clavecinul bine temperat. Ah, clavecinul. Da, poate că ai dreptate. Uite, ai scris chiar tu pe coperta acelor 24 de preludii și fugi pe care le-ai terminat în 1722 la Kötchen carte destinată Uzul învățăturii tineretului doritor de progrese Precum și desfătării celor pricepuți în ale muzicii Da, da, da, e drept, eu am scris Am vrut ca fiecare din aceste mici piese Să însemne pentru interpretul ei Virtuozitate căpătată cu trudă și migală Cu atenție, mm -hmm. sensibilitate și multă, multă dragoste de muzică Iar pentru ascultător, o desfătare E firesc, nu? Sebastian, dragul meu nu vrem vrea să-mi facem mie plăcere de a asculta încă o dată Una numai una din aceste piese. Hai, Magdalena, dacă nu-mi dai pace cu ah, la vecinul bine temperat, rog. ai să faci din mine un muzician prost temperat. <laughs> Ce să fac? N-ai spus tu că eu sunt o adevărată mâncătoare de fugi. <laughs> bine, bine. Și pe care o vrei astăzi la cină, draga mea? Astăzi vreau un preludiu, preludiul în mi bemol minor. Te rog. Bine. <laughs> Sunt de fericită că eu, mâncătoarea de fugi, sunt soția lui Johann Sebastian Bach. Trebuie să mărturisesc însă că nu sunt flămândă chiar de toate fugile. pentru că sunt printre ele unele searpe de altele prea triste, unde le chiar n-au legătură cu muzica. Dintre acestea, niciuna nu este compusă de Sebastian. Micile lui bijuterii clipocesc vesele și sprintene. Ca furiașele de multe ori Emană o e dulce, Ușor tristă sau Sunt profunde și grave Ca acest preludiu-n mi bemol minor. Spune ca și cum ar țipa o femeie gâlgeditoare. Da, da, dar, tată, copii nu să exerce, Nu se pot de deloc cu tobelelor. Și, și eu încerc să-i Ce să fac? Da, este adevărat, băiete. Că în vacarmul acesta nu se poate studia muzica. Nu puteți progresa din pricina celor mici. Păi, da. Godfrey, da. Adul te rog și pe Emanuel, că începem lecția. Bine, da, da. Magdalena? Magdalena? Oh. Magdalena, ai-te rog grijă de cei oh, Sebastian, mici. Sebastian, toată ziua mă lu cu ei oh. Dacă nu bat în tobele astea blestemate, găsesc ei ceva ca să facă zgomot. S-au făcut atât de mulți. Veste Sebastian, în timp ce Frideman, Emanuel, Dorotea, Gottfried, Cristina au crescut, casa noastră a fost dăruită cu alte suflete și, deși multe dintre ele ne-au părăsit prea curând, au rămas destui ca să ne încălzească inimile și... Să-mi dea mie de furtă cu creșterea lor. Da, știu, Magdalena, știu că nu ți este ușor cu atâta livotă pe cap. Nu, Sebastian, vreau doar să spun că trebuie să fiu foarte atentă ca să nu-ți strice instrumentele muzicale. Uite, <laughs> mai zilele trecute, Lischen... S-a ridicat în cele două piciorușe și a început să bată cu degețelele pe clapele clavecinului. În m-a speriat, auzindu dar acum am amuzat. <laughs> Cred și eu, cine să-și că primul gest al unui copil care se ridică pentru prima oară pe cele două picioare este să cânte la clavecin. O asemenea întâmplare numai în familia BAC se poate petrece. <laughs> e, ați venit, copii. Vă las acum. Da. Mă duc să fac pe monitorul ca să fac liniște. Da. E, și pentru că am rămas singuri, băieți, da. vreau să vă spun că am observat și altă dată la amândoi defecțiuni în modul cum loviți clapele. Cu, cu, cu este o boală generală a începătorilor. Sunt unii care cântă de parcă degetele lor ar fi lipite unele de altele. Cușeul lor este foarte greu și apasă clapele multă vreme. Alții care vrei să scape de această greșeală cântă cu prea mare grabă și ușurință, ca și cum clapele le-ar vârful degetelor. <laughs> Un tușeu frumos nu se obține ușor, dar e absolut necesar pentru un bun muzician. Haideți să facem încă o dată un exercițiu. Da. Am mai scris pentru voi câteva piese din cel de-al doilea caiet al clavecinului Bine Temperat. Emanuel? Da. Te rog să-l aduci. Da. E pe clavicordul cel mare. Da, da. Vedeți? Mâna rămâne liniștită. Face doar o ușoară alunecare în dreapta și în stânga pe tasă, da? Și dacă vreau să țin tonul mai îndelung, apăs ușor încă o dată, fără să ridic mâna. Clavecinul este un instrument delicat și sensibil, nu trebuie maltratat. He, eh, acum ați înțeles? O dată, dar sub degetele tale, sună divin. Orice sună vrăjit când cânti tu! Dragii mei copii, dar nu e nici o vrăjitorie la mijloc. Totul este să apeși cu delicatețe și sentiment în clipa potrivită pe clapa potrivită. Restul săvârșește instrumentul, ca de la sine. Și voi aveți câte 5 degete la o mână, deci 10 în total. Dacă o să le folosiți bine, se ajunge curând să cântați ca mine. E dar lecția s-a terminat Văd că am avut un public Numeros astăzi Ia spuneți nu-mi nu faceți și voi Mie o plăcere? Da, Sebastian, cu ce-ți putem fi noi ție de folos? Desigur, tată, cu ce? Să-mi cântați și voi mie Cu plăcere, tată, dar ce? Haideți să constituim o orchestră Uite, Friedemann, tu ai da. să cânti la vioară Da Gottfried la violonce da, Emanuel la flaut da. Da. Da, mai, întâi, mai întâi o mică repetiție Da Așa, să împărțim știmele Așa, dar unde este triosonata Doar seară i-am recopiat știmele pentru toate vocile Noi amândoi noi, așa amândoi Le-am pus în biblioteca muzicală Nu știam că o să-ți trebuiască atât de curând Poftim Așa, deci o mică repetiție da. Doamnelor și domnilor Orchestra familiei Bach Vă prezintă azi un concert extraordinar Aaaa! Sper să fim cu toții la înălțimea aplauzelor dumneavoastră. Magdalena! unde ești? Oh, aici sunt, Sebastian. Adică în bucătărie cu treburi. Oh, ce târziu s-a făcut. Da, Magdalena, nu mai pot, pot să-i aud pe copiii ăștia cum îi masacrează muzica. Liniștește-te, dragul meu. fă să înțeleg, ce s-a întâmplat? Astăzi, la slujba bisericească, clasa mică de copii a școlii a cantat cum nu se poate mai prostă noua mea cantată pe care am compus-o special. Erau stridenți, neatenți, când a fiecare în voia lui, parcă erau un câr de corbi, atât erau de răgușiți. Ce să spun, a fost un dezastru. Păcat că talentul și munca ta se irosesc, dar Tu ești un om bun și trebuie să înțelegi. Sunt copii, i -i iarnă, în biserică e frig, cântă des în aer liber, uneori și noaptea. Într-un fel, nu sunt ei vinovați. Și măcar de aș să avea timp să instruiesc cum trebuie, dar n-am timp. Repetițiile pentru recitalul și concerte sunt considerate o manie de-a mea și se petrec în condiții cu totul neplăcute. Știu, chiar tu mi-ai spus de zi că directorul școlii te obligă să ții lecțiile de vocaliză în dată după masa de prânz. Da, conducătorii de școlii Sfântul Toma sunt conviști pe semne că muzica vocală nu are numai scopul preamăririi frumuseții, ci și pe acela de a înlesni digestia elevilor. Deși vezi tu, toți au o mare admirație față de muzica ta. Pe care nu vor mai admira dacă nu voi face ca ea să fie bine interpretată. Dar eu sper... Speri? În ce îți pui speranța, Sebastian? Oricum nu în acești copii necăjiți. Dacă vreau ca muzica mea să fie bine cântată, va trebui să am concursul permanent al studenților. Mm -hmm. Și asta o voi face preluând conducerea Societății Muzicale din oraș. Asta e o idee excelentă, Sebastian. Mm -hmm. Vorbești de Colegiul Muzicum pe care l-a întemeiat domnul Teleman. Da. Da, acolo cântă numai studenți Poate așa se și explică marele succes Al operelor lui Da, sunt bine interpretate Dar eu îi cunosc doar pe câțiva Și am invitat pe toți la noi acasă Să văd ce poate fiecare oh. Mai ales cei pe care nu i-am auzit Foarte bine, Sebastian Să-mi spui numai când să fac puțină ordine pe aici, știi, copii Oh, nici nu mai e timp, Magdalena Au și sosit păi, voi, Sebastian, eu așa, cu... cum se poate să Nu-ți face griji, Magdalena Totul o să fie bine Instrumentele sunt la locul lor? Da, da, da. da. E, atunci să-i primim. eu ies să mă schimb fătul, oficiul de gază, Sebastian, te rog. Vai I, I, de I, I, mine, în ce. A... A... E, poftiți, poftiți, domnilor mei. Da, Poftiți-o, poftiți dar ați venit atât de mulți. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Intrați, vă rog, în praț. Bună ziua, domnule Bună domni. ziua. Bine ați venit, domnilor studenți. Fiți bineveniți în casa mea. Am venit așa cum ne-ați chemat, maestre Să facem dovada calităților noastre de muzicieni Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc Și vă rog să fiu iertat pentru îndrăzneala Dar vă fi rugat să faceți acest lucru Pe unii dintre voi vă știu Pe Hans, pe Dieter, pe Iohan. Vreau însă să vă cunosc bine pe toți Sigur, sigur Și cum veți face acest lucru, domnule Bach? A, foarte simplu Vă voi da această partitură Poftim Clavecinul bine temperat Destinat uzului învățătorii tineretului. Dar, dar, domnule Bach, noi nu suntem începători. Nu te grăbi, tinere, nu te grăbi. Citește, te rog, toată dedicația. Și desfătării celor pricepuți în ale muzicei? <laughs> <E>, așa, da. <laughs> Eu vă consider în ambele carități, și de învățăcei, și de ascultători pricepuți. Sunteți mulțumiți, <laughs> Sigur? No, mai, da, asta? Mai și pentru cei ce cântă și pentru cei ce ascultă clavecinuri este o piatră de încercare. El probează auzul, sensibilitatea, simțul ritmului, profunzimea gândirii muzicale, pentru că fiecare preludiu sau fugă sunt scrise într-o altă tonalitate. Am încercat să dezvălui frumusețea posibilă a fiecarei game muzicale. Încerc, de fapt, în aceste două caiete ale clavecinului bine temperat, un mic tratat de polifonie și armonie. Haideți, băieți, să ridicăm piatra de încercare Se pare că nu e atât de ușor pe cât credeam Maestrul Bach ne-a dat, de fapt, cheia înțelegerii lui Ei, Atunci începeți Aici sunt câteva clavecine Așezați-vă pe rând la ele și preluați exercițiile din mes Veți cânta preludiul în mi bemol major din caietul 1 Poftiți! Da, da, da Bravo, bravo, bravo! Sunteți într-adevăr aproape perfecți! Bravo bravo. bravo, bravo! Sebastian, ai avut o idee fericită! Băieții sunt într-adevăr, chiar și de la prima lectură a partiturii, excelență! Vă mulțumim, maestri, mulțumim. și dumneavoastră, doamnă Bach! Vă mulțumim! Și imaginez cum vor suna frumoasele tale cantate în execuția lor! Mă bucur de pe acum! Te vei bucura foarte curând, Magdalena, pentru că proba de foc de astăzi. Mă face să cred că săptămâna viitoare noi vom putea da primul concert la cafeneaua domnului Zimmerman. Mm, oh, ce bine! Ce bine! Excelent. De bine. Da, iar mai târziu, când vine vremea bună, domnul Zimmerman ne-a invitat la grădina lui de vară. Știți unde? Pe stradă, Muri da. de Vânt. Da, da. Oh, sunt, Suntem fericiți, domnule Bach, că vom putea fi mesageri minunatelor dumneavoastră compoziții. Pentru publicul din orașul nostru Și eu vă mulțumesc, dragii mei da. De fapt, nu m-am îndoit nici o clipă de talentul vostru muzical Și mai ales de bunăvoința voastră Pe care mi-ați dovedit-o și cu alte prilejuri Ne vedem deci la repetiție da. Și noi vă mulțumim pentru încredere, domnule Bach Și dumneavoastră pentru afecțiune, doamnă Bach Sperăm să fiți cu noi vinerea viitoare Cum să nu? Mă bucură orice prilej de a asculta muzică bună Și interpretări pe măsură Aveți asigurate de pe acum aplauzele mele Vă da. mulțumim Sebastian este un muzician, neîntrecut în toate, nu numai prin muzica pe care o compune, ci și prin felul în care își dirijează interpreții. Mă uit acum cu admirație la el și mi-amintesc de ziua în care rectorul Gesner a venit la mine să mă vadă având în mână un manuscris cu gesturi ceremonioase, mi-a cerut îngăduința să mi-l citească. Era vorba despre Sebastian, despre talentul lui de pedagog și dirijor. L-am recitit de atâtea ori încât, iată, știu pasaje pe din afară. El supraveghează singur 30 sau 40 de muzicieni. Pe unul îl îndrumă cu un gest, pe altul îl îmboldește cu o bătare din picior, pe al treilea îl strunește cu degetul ridicat amenințare. Unul îi dă un ton înalt, altul îi unui grav, celui de-al treilea un mediu și toate acestea de unul singur, în vuietul sunetelor contopite. Deși are sarcina cea mai grea dintre toți, își dă seama îndată unde nu se potrivește ceva, îi ține pe toți împreună, prevede totul, preîntâmpină greșelile posibile, restabilește echilibrul pierdut, trăiește ritmul în toată ființa sa. Cu toate că sunt un mare admirator al Antichității, cred că amicul meu Bach reunește în multe suflete, carcela al lui Orfeu și 20 de cântăreți scarion. Ce bine a înțeles domnul Gesnar, talentul de dirijor al lui Sebastian. Bine, bine, bine, bine, bine, liniște, am înțeles. Da. E, și ce vreți să ascultați? Da, da. Da. Ei, nu, ceva nu Nu, nu, nu, da, tot, da, ceodată, vesel, nu tot ceodată când mi-ați împuiat Ceva Bine, vesel, bine, bine, bine. Să căutăm ceva vesel. Da. O badinerie. Da, da. Sau mai bine o giga Giga din suita franceză. Da. Da. Te rog, iartă-mă că te întrerup, dar tânărul Gherber vine pentru a doua oară Nu știu ce să-i mai spun o, Magdalena, știi că am foarte multe ocupații care îmi răpesc tot timpul Abia dacă mai rămâne să le mai cânt și copiilor Da, nu mai... da, da, da, insistă, stai măcar câteva minute de vorbă cu el Bine, bine, bine. adă l aici e, Și ia cu tine copii Hai, da, da. hai, hai, hai, la joacă copii, la joacă L ați făcut atât de mulți încât o să-mi și urechile. Trebuie mereu să dau lecții particulare. Pentru voi o fac așa, să știți. Poftim. Poftim intrați, domnule Gerber. Bună ziua, domnule Bach. Bună ziua, domnul Gerber? Heinrich Theodor Gerber, domnule. Vă rog să scuzați insistența cu care vreau să vă vorbesc, dar... dacă mă veți asculta, poate mă veți înțelege. Da, vă ascult, domnule Gerber. Am venit la Leipzig de șase luni pentru a studia dreptul, dar muzica dumneavoastră, minunata dumneavoastră muzica, m-a fermecat într atât încât cel mai frumos vis al meu este să fiu un preajma dumneavoastră spre a vă putea asculta. Și poate cândva voi reuși să vă interpretez muzica. Tinere, nu văd ce legătură poate fi între drept și muzică, dar nu este lipsit de interes. Să verificăm dacă pentru aceasta din urmă aveți datele necesare, nu numai pentru a admira, ci și pentru a o interpreta. V-aș fi profund recunoscător dacă ați avea bunăvoința să mă răsați, să vă cânt ceva. A, nimic, mai simplu, domnului. Și ce doriți să interpretați? O fugă din clavecinul bine temperat, cean fa minor, din caietul 1. Ah, ai auzit și dumneata de această piatră de încercare, cum o numesc eu. Te rog, te ascult. <fie> dar, tinere, ai cântat excelent. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Bach. Trebuie să vă mărturisesc însă că v-am ascultat interpretând-o de trei ori înainte de a mă prezenta în fața dumneavoastră. Asta nu mă că să constat că înțelegi foarte bine muzica mea. Cel puțin interpretarea acestei piese îi dat dovadă de multă îndemânare și simț muzical. Este de ajuns pentru a te primi printre elevii mei. Vă sunt recunoscător, domnule Bach. Nu știți cât m-ați făcut de fericit. Nici n-am visat în Turingia mea natală să am atâta noroc. A, ești din Turingia ca și mine, așa, să explică talentul dumnei tale muzical. <gântări> Îmi cer scuze, n-am știut că și dumneavoastră... Dar și ce vreți să spuneți? Că eu, dacă sunt din Italia, sunt scutit de onoarea de a avea talent la muzică? <gântări> cât de puțin, Paolo, cât de puțin. Dar dăm și mie voie să mă mândresc cu pământenii mei. Uite să-ți fac cunoștință cu tânărul Gerbar. De mâine va fi și el elevul meu, domnul Paolo Cavatini. Mă bucur, domnul Cavatini. Coleg cu mine, adică. Și credeți într-adevăr că va fi în stare să priceapă ce mare geniu este cantorul nostru? Dar, Paolo, talentul nu cunoaște granițe. Toți oamenii din lume se pot bucura la auzul muzicii. Iar unii dintre ei, cum ești tu de pildă, sunt în la natură și cu darul de a o transmite prin sufletul lor și altora. Bine, dar pentru asta trebuie să ai suflet și mă îndoiesc că domnul acesta a spilcuit Posed așa ceva. Paolo, te poftesc să nu-mi superi oaspetele. Este în casa mea și trebuie să ne portăm cu el așa cum se cuvine. A, am înțeles, am înțeles. Eu așa. mă duc la bucătărie. A, așa. Doamneva, stai aici, gătești liniștită și nu știi ce se întâmplă Ne, ce se întâmplă? De ce ești așa de agitat? A mai apărut un elev, pleznește de sănătate, e îmbrăcat după ultima modă și se laudă că iubește muzica Ce înțelege el din muzică? Paolo, te rog să nu fii invidios De câte ori apare un nou elev pe de cuprind furile? Hmm. Știi că domnul Bach vă iubește și vă dăruiește tuturor din marea lui învățătură? Da, maestrul Bach este un geniu, compune o muzică divină în fața căreia toți trebuie să ne plecăm capetele. Există oare femeie care să-l înțeleagă. Îl iubește? Spune-mi, îl iubești cu adevărat? cârpește -i hainele și gătește-i bucatele. E tot ceea ce poți face mai bun pentru el. Oh, da. Nu se cuvine să vorbești astfel cu soția maestrului tău? Îl iubesc și... Poate că îl înțeleg mai bine decât ai putea tu să-ți închipui Iartă-mă Uneori nu-mi dau seama ce spun Muzica lui mă face să-mi pierd mințile și îl iubesc pe maestru atât de nemărginit încât, încât mă doare Da, Paolo Și eu știu cum doare această iubire A, a plecat musafirul Maestrul iar în moment de răgaz și cântă Ce clipe sublime să deschidem încet ușa să ascultăm Dacă îl înțeleg Pe Sebastian Te e lucrul cel mai minunat Din viața mea Mă simt strivită Uneori de dulcea povara Acestei fericiri De conștiința că sunt binecuvântată Între toți oamenii Întreaga muzică pe care Sebastian a compus-o din ziua căsătoriei noastre mi s-a gravat adânc în suflet. Am văzut cum s-au născut aceste lucrări, le-am văzut înainte ca privirile altcuiva să fie atins manuscrisele. Eu am fost prima căreia Sebastian i-a cântat încă în timp ce compunea. A tăcut? Nu mai cântă. Acum așterne notele pe portativ. S -s, nu, nu, nu te mișca. Orice zgomot îl distrage de la munca lui. Este timpul cel bun în care inspirația se transformă într-o nouă partitură. Peste câteva minute mă va chema să-mi arate ce a scris. ști știi, Paolo, că are încredere în mine și în puterea mea de înțelegere pe care a educat-o ca și la voi învăță lui. Ori eu trăiesc lângă el de atâția ani încât... Nu pot să nu-l și să nu-l admir. Magdalena, Magdalena, vino, draga mea, vino să vești. Vin în data, Sebastian. Vezi, Paolo, da. ce spuneam? Stai cu minte și așteaptă aici. Bine. Ce face aici, şi, Încet. Nu-l tulburați pe maestru. Așezați-vă pe scaune și tăceți. Da. Ei, Magdalena, ți-a plăcut sarabanda mea? Firește, Sebastian. Atunci o trecem pe curat în cărticica ta de muzică. Îți o <laughs> Mulțumesc. Dragă, îți mulțumesc din suflet. Eh, dar ce de ascultători a avut mica noastră scenă de dragoste. Cei cu voi, băieți? Maestre, e iertare, dar ni s-a făcut o foame de lup. Da. de lupe, adică. Da, de unde veniți? De la repetiție, maestre. Să înțeleg că muzica trezește în voi asemenea instincte primare? Oh, dar repetam ultima dumneavoastră cantată, maestre. <laughs> Iată o replică pe măsura inteligenței tale, Hans. Sebastian, băieți, haideți, haideți, lăsați glumele și veniți la masă să vă dau câte un castron cu supăcare. <gători> nu, nu supă ca adumitare, mamă, bac, nu găsești în tot orașul ha, Hai și tu, Paolo, nu mai fi în ciudat Bine, bine, bine. Hai, Dino, Paolo, și uite întâmplarea de-a din aur. Hai și mănâncă repede că v-am pregătit o surpriză Ce <gători> surpriză? <gători> Toate la timpul lor, băieți Acum mâncăm mm, mm. Gata! Mulțumim pentru masă. este acum surpriză Dragii mei, am compus pentru voi Ofranda Muzicală, în care am sintetizat toată știința mea polifonică, pornind chiar de la literele numelui meu. B-A-C-H, pentru că, vedeți voi, fiecare literă corespunde unui sunet muzical. Ce interesant! Și acum poftiți în camera de muzică și pregătiți-vă să-mi dați și voi concursul. Cu plăcere! din toată inima să mergem să ascultăm surpriza! Lăsați-l și-a deschisă Să aud și eu până termin de deriticat în urma voastră Dar parcă poți să faci ceva când cântă Sebastian Mă emoționează întotdeauna Însuflețirea și ardoarea cu care îl înconjoară discipolii lui Care răspund astfel mari iubiri pe care el însuși le poartă Nu știu dacă există pe pământ Legături spirituale mai adânci decât acelea dintre maestru și discipolul său, atunci când amândoi sunt înlănțuiți de năzuințe artistice asemănătoare și uniți în dragostea lor pentru o artă atât de frumoasă cum e muzica. Și dacă maestrul este bogat în cunoștințe și experiență cum este Sebastian și mai are și harul îndrumării altora, atunci disciporul. Se poate considera fericit să învețe, să asculte, să muncească pentru a merita lauda maestrului. Așa au fost, de fapt, legăturile ce l-au apropiat pe Sebastian de discipolii săi, de adevărații lui discipoli care l-au iubit și au trăit în casa noastră. Proprii săi copii au fost firește, elevii lui preferați. Ei s-au bucurat în măsura cea mai mare de atenția lui și s-au supus nețărmurit în lui. Mulți dintre ei sunt acum muzicieni talentați și cunoscuți în Germania. Friedemann, Emanuel, Bernhard, fiul lui din prima căsătorie. Dintre cei trei fii ai mei cu Sebastian, doi au devenit muzicieni. Al treilea, Johann Christian, este marea lui pasiune. Fiind deosebit de zestrat pentru muzică și pe deasupra și un copil de o rară drăgănășenie și inteligență. Cu toți, fii și discipolii lui au înțeles că profesiunea de muzician este o înaltă chemare, că ea înseamnă nu numai talent, dar și multă râvnă, studiu neîntrerupt și o mare generozitate a sentimentelor, iar cea mai bună pildă pentru toți este însuși Sebastian. El aprinde în sufletele noastre o nemărginită flacără, mi-a spus unul din elevii lui. Toată muzica universului va avea în auzul meu întotdeauna glasul lui. la minute începe concertul. Dar mama Magdalena Catedrală este foarte aproape. De ce să ne grăbim? Pentru că doamna Bach dorește desigur să facem acest drum foarte încet. <laughs> să mergem încet. De ce? Pentru că tot la să se adune familia care astăzi s-a reunit a, întreagă da, în jurul da, ei da, cu prilejul concertului. Da, da, da. Nu mai rudeci adevărați, în mândre de familia mea și mai ales de soțul meu care a compus oratorul magnificat ce se cântă astăzi. Da. recunosc sunt foarte mândră și vreau ca tot orașul să participe la bucuria mea. <laughs> Nu văd nimic rău în asta. Ai dreptate, Magdalena, ai dreptate. Nu e nimic rău în asta, din potrivă, recunosc și eu. Copiii mei, cei mari, ca și cei mai mici, în fac cinste, iar faptul de a mă însoți la acest concert îl consideră onoare pe care mi-o fac. Vai, dar sunteți atât de ceremonioși? Nu știu dacă eu voi putea să-mi compun o asemenea ținută. Încearcă, Cristina, și vei reuși. Mama are dreptate, este un moment solemn pe care se cuvine al l precum merită. A, să mergem, deci, dragii mei, să mergem, unu, doi, trei, dar unde sunt ceilalți șapte membrii familiei? Doi sunt prea mici pentru a merge la concert. Rămâne cu ei Dorotea. Cei ah, la alți patru așteaptă în fața Să mergem atunci, să mergem Bună ziua, domnule Bac domnule Bac ziua, Bac ziua, domnule, ba. Bună ziua, Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Să ne ocupăm locurile, dragii Magdalena, scumpa mea soție, astăzi voi sta alături de tine. Mă bucur, Sebastian. Tu îți oferi atât de rar prilejul de a fi spectator încât prezența ta lângă mine este un adevărat privilegiu. Sunt spectator, dar toată ființa mea este alături de cei ce vor da viață muzicii mele. Și știi, Magdalena, de fiecare dată am aceleași nestăpânite emoții. Deși, dragul meu, nu ai niciun motiv. Studenții, societății de muzică și ceilalți interpreți sunt foarte buni. Ai repetat în de lung chiar tu cu ei. Nu, nu mă îndoiesc că vor cânta bine, dar e ca și cum se i înstrăina ceva din tine, ceva la care ții foarte mult. Da, da, cel ceva îl dăruiești oamenilor, Sebastian. Ce gest poate fi mai mândru și mai frumos? Iată că încep. Să-i ascultăm. Magnificat Am ciudata senzație Că ascult o orgă vie Care se însuflețește Sub degetele vrăjite Ale lui Sebastian Dar nu El este lângă mine Îl simt aproape Așa cum n-am crezut Că poate să-ți o ființă oamenească Mă simt cea mai fericită dintre femei Pentru că mi-a fost dat să trăiesc Într-o caldă intimitate Cu un spirit atât de mare Să asist la nașterea muzicii lui Și să-l admir Din toată inima Nu vreau să spun firește că îl înțeleg pe deplin Pentru asta ar trebui să fiu tot atât de mare Precum este și dânsul Dar... Am ajuns cu vremea și cu ajutorul lui să fiu foarte aproape de minunata muzică pe care o creează, muzică pe care inima mea o păstrează ca pe un scump tezaur. Da. acestea sunt momente pentru care merită să trăiești. Parcă tot cerul s a deschide în fața noastră pentru a lăsa să străbată nestingherite Razele soarelui, căldura lor ajungând la fiecare dintre noi. Numai un suflet bun și mare, ca sufletul lui Johann Sebastian Bach, A putut zămisli o asemenea muzică, numai o inimă plină de generozitate a putut dărui semenilor. Din prea plinul măriției ei, numai o nețărmurită dragoste față de oameni, i-a putut inspira această strălucitoare și luminoasă odă a bucuriei triumfătoare. Emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Clavecinul bine temperat de Johann Sebastian Bach. Scenariu de Virginia Velcescu. Au interpretat actorii George Motoi, Adela Mărculescu, Alexandrina Halic, Paula Rădulescu, Daniela Anencov, Valeria Ogășanu, Ileana Șerban, Adrian Pintea, Ion Siminie, Răzvan Ionescu, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugariza. Ion Chelaru Regia de studio Rodica Leu Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Titel Constantinescu